Hörverstehen Kapitel 11 Track 39 Frau Jäger, alleinerziehende Mutter aus Bielefeld, hat als Jugendliche schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht. Ihre Noten waren nicht besonders gut und sie hat sich deshalb lange Zeit als Versagerin gefühlt. Ihrer fünfjährigen Tochter Britta möchte sie diese Erfahrung ersparen. Deshalb will sie ihr Kind an der Bielefelder Laborschule anmelden. Dort gibt es bis zur 9. Klasse keine Noten. Als Frau Jäger in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis davon erzählt, sind die meisten entsetzt. Eine Schule ohne Noten, das geht doch nicht, so das allgemeine Urteil. Damit schadest du deinem Kind. Und außerdem, wie soll dein Kind ohne Noten wissen, wo es steht, sagt ihre beste Freundin. Frau Jäger wird unsicher. Auf dem jährlichen Schulfest der Bielefelder Laborschule hat sie Gelegenheit, mit einer Lehrerin, Frau Dr. Bergmann, zu sprechen.